Gyászos nap volt, amikor hazaindultunk Brooklynból, hogy a szegény gyerekek a Limericki iskola udvarán szenvedjenek. Két napig nyomtam az ágyat, majd megint mehettem iskolába az immár halvány rózsaszíningbe. Az osztálytársaim kijelentették, hogy a rózsaszín anyám nyíla alakú színe, és érdeklődtek, nem vagyok elány. Billy Campbell fölállt, és oda ment a legnagyobb gyerekhez. – Hadd gyártok békiva ajánk itt, jó? – Tényleg?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 és fájdalmaikba, szenvedélyeikbe és elragadtatásaikba. Kamaszok írásai fognak előtte tornyosulni meg. Ha belekukkanthatnának a fejedbe, azt látnák, hogy tizenévesek ezrei hemsegnek az agyadban. Minden júniusba kirepülnek az iskolából, felnőnek, dolgoznak és odébb állnak. Gyerekeik születnek meg,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 hogy valami nagyon tetszett, vagy valamit nagyon nem értettem. A fedél belső oldalára odaírtam, ó, hogy nem olvad, nem hígús enyész harmatta e nagyon-nagyon merő hús, stb. Lám ilyen búval bélelt fiatalember voltam. 13-14 éves koromban Shakespeare darabokat hallgattam Mrs. Parsel rádióján. Mrs. Parcel a szomszédunkban lakott, és világtalan volt. Azt állította, hogy Shakespeare is ír csak szégyelte a származását. Azon az estén, amikor a Julius Cézát hallgattuk, kiégett egy biztosíték. Engem viszont annyira izgatott, hogy mi lesz Brutusszal, meg Marcus Antoniuszal, hogy bementem az ó mahoni könyvesboltba megismerni a történet folytatását. Oda bent az eladó lekezelő hangon megkérdezte, szándékomban áll-e megvásárolni a kötetet, mire azt feleltem, hogy fontolóra vettem a vételt, de először meg kell néznem, mi történt a szereplőkkel a darab végén.